Salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi as wa man tabi'ahum bi ihsan ilayumiddin. Allahu jazzalla wala falandroim dhe ju të gjithëve falë kërkojmë me saludot dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, familje të shokët dhe të gjithë ata që ndiejnë këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndrojmë se kemi mbjetur në takimin e kaluar në trajtimin e ai ethet më të madh të Kur'anit i cili flet krikut për Zotin xhallalul. Lekë mësonse në lidhje me këtë ajet kanë ardhur argumente të shumta që flasin për vlerën e tij dhe ndikimin e tij dhe nevojën që kemi ne për të analizuar këtë ajet vazhdimisht. Fjala është për ayetul Kursi që në vend që është kërkuar ta lexojmë është edhe Ledzimi këti ajti pas namazet Nga simit duke të jetuar dhikrin pas namazet Qfar këndon të pejgamberi sallallahu sallam pas namazet Dhe prej lutjeve dhe përmendive të Allah që është kërkuar të bëjmë pas namazet Dhe ledzimi ajetul kursis Nga se ka thënë pejgamberi sallallahu sallam Kushe redzon ajetul kursin pas namazet Nuk ka pëngjes që ndon nga gjeneti përreç e vdekjes Nga se ka thënë pejgamberi sallallahu sallam do të thot njëri gjallë këtë botë nuk mund më në xhenat do të më, më gjenet, me vdek në urinjoj me në xhenat. Janë domosdoshë procedura që duhet të ndodhë për ndryshe ajo është banuar në xhenetet. Prandaj është dilemë madhe me kënd nuk e ta jetë veçanësh pas namazit edhe në rast se ti ka ardhur argumente që flas për vlerën e lëzim të tekjetit. Mirpohë kuajet si gjithë ato që kemi thënë më herët për të pasur ndikimin e tij dhe për të pasur do tëtë, të, pas mundësi me arritë vlerën e këtja jeti, duhet dhe që të mishrohemi me kuptimet e këtja jeti. Ju vetëm të letëzojmë një ajatë që nështë nuk e kuptojmë që farëthejmë, por mundësir që të mishrohemi edhe me përkëthimin, po edhe me kuptimin e asaj që dhe nga kjo ajatë. Dhe kimi dhe si kjo ajatë fletë për Allahu në gjallë gjallaluhu edhe në prezentanë Zotin gjallalura kushësht Allahu të varë kota alë. E prezantoj me vërtet të mrekullueshëm plot Madri, me dëshmi lavdërim ndaj Allahut te barakaute. Onde Allahu thot në fillim të këtë tekti Allahu la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum. Do të filloj me aminati me temat Allah e pastaj vazhdon të tregon kush është ky Allah. Allahu do thot la ilaha illa hu Nuk meriton të adhuruat me të drejt asë kusht posti, kjo është zoti. Andaj Allah Gjellora përmenë emne ti, pasaj të regonë se obligimi i rabë vendat i qka është vete pat të adhuruinë, me gjitha kuptime të adhurimit. Pasaj vërshdojnë të shpalosë argumentet dhe fakte që dëshmojnë vërtëcin e kësë i thënje, se aje është i vetëmi që meriton të adhuruat. Pse... El Hayy El Qayyum përgjigjëçar do thotë ë nga ai është i gjallë i gjallë absolutë do thotë nuk vdes nuk është i lindur nuk e ka lindur askënd ai është i gjallë dhe çdo gjë është e gjallë pastaj nga gjallëria e tij Zoti xhenleual është i gjallë dhe mëson që çdo gjë nga krijesë e tij të ket gjallënin e duhur në forma të ndryshme dhe mënyrat e ndryshme dhe në do të thotë afat të ndryshëm mes njerëzve dhe mes krijesave të tjera El Qayyum ai që do të thotë mban çdo gjë, atë nuk e mban askush dhe për të nuk kujdeset askush, ndersa ai kujdeset për çdo gjë. Ai kujdeset për paneva, për krijesat, për çejt, për, për tokën, çdo gjë ai kujdeset për ta. La te e kudhu husinetun huala neum, dhe nga plëtsia dhe nga jetë ja që e bën jetë në Allah Gjellera apsolutë, që nuk është sikur se jetë a jua është, edhe kja e vërtit. La te e kudhu husinetun huala neum, atë nuk e kapë asë koti, asë zume. Në që se pëvrini, dhe tëtë kjo ajetë, rralishtë, kur fletë për Allah Gjellera të ndërlëzër, në e përmendë edhe në e qëpë në shesh një metodë kurëanorë në trejtimin e temës që ka të bëjmë me Zotin. Cëlla është të e metodë? Allahu Gjalli Ula nga një anë, dhe kja është në më mërënsime e këtu të ndërën lëzët. Allahu Gjalli Ula nga një anë, përmendë më dhëshkin e ti, dhe nga të të anë përmendë dopsin e ropëve të tia. Përseguar se... Kër bëhet fjallë për dijen, ajo është i ditërri, e që i bëja, ju së dhëni. Kër bëja fjallë për forëtën e fuqin, ajo është i forëtë i jëni të, të damët, e kështë më ramë. Për në që këtë ndari që e bëndë kjo ajetë bërështimishtë, Allahu, kështë Allahu, që ju e këni obliginë madhurun, nga saj është? Elhajul -el qajum. Latë e khudu husina, nuk e kapë koti azhjumë, ju e ju kapë. Ajo ë at nuk e ka as kotja e Azhum. Ju ju ka kotja dhe gjume. Përndaj, në në basaj, e Djum. Prandaj në të bashoj e kuptojm me dëshminë e Allahut dhe dobsinë tonë. E kuptojm se ai është Zoti e njëjti i Rabb-it. Ja kështu kuroni vazhdimisht i ndan detyrat, i ndan pozicionet. Ne kështu jemi duhet me me me, me kuptuar besimin te Xhël Lewana. Nëse nuk përsakutur nuk përsakut raporti kështu me Zotin Xhël Lewana atërë nuk ka besim të vrejtë. Gjdo besim i cili nuk e përcakton qartas kush është zotit, dhe nuk e përcakton qartas kush është robit, dhe që pa raport e karme zvetit, nuk mund të jetë besim i plot. Nuk mund të jetë besim i plot. Andaj islamisht e që përcakton qartas, vjetë ndarëse, mes Allahu Gjellewan edhe mes rëbërë, mes njerëzë. Dhe në basë të kësoj ndarje, përcakton pasat edhe pozicionat ajo është zoti në emrin e robrit etash kur ajo është zoti në emrin e robrit cilla është ajo që na lidh me Allah xhëndevola lidhja kryesore që na lidh me Allah xhëndevola është ajo që Allah ka përmend në fund të surës al-Baqara sme'na wa ata'na dëgjuam dhe undëstrojm robët nuk i takon më e kontestu Apo fjallënë në Zotë i gjellë në gjellë uë. Rabi nuk i të kanë me e verifiku fjallënë në Zotë i gjellë uë. Rabi nuk i të kanë me e konkuru zotënë në gjellë uë. Zotë i gjellë uë në pozitë që kapësitë, i të kanë me e ndëgju qëfar përë thëtë, dhe i të kanë me u nështru. E a shë ka së bukuris të e më persatëtan? Shën bukur? Skopë shëllime. Ti e Rab, aja është zëtë. Ibija, aja urdnan E qartë, kjo është islame Ndaj Ajo është alhajjël qajum Ajo është i gjalli Ajo është që manjë dëgjë La te e kudu husina Atë nuk e kapë asëkotja e asëgjume Andë i përshambën që është dikush Mëndë të tëtë Si kështë të nëmrudi Në kone e vërëjimit alisam Apo A i tha Inna Allah ju hii wa ju mit Tha Allah japë jetë Dhe japë vdekin Thane, u kjeve, u mbi, edhe onë tha që të e pëjë Që që e përën ti? I mërë dhe të bërgosënë së kretë Edhe njënë i myti Tha që, a, a, a i dhasht vdekin ti a, a ti tha hati të shkuj, a ti elshaj A i dhasht i gjallin Sa shkja jakë Për me kuptu, pas e që fafëdha i brejim e sanë Inallaj e ti bi shëmë si minë në mëshqëri ti Fa e ti bi hamin në mëgrim Allahue s'il, dilën këhlinë, janë përëndim Hajën Te sillnga për ndimin e lindjes. Andallohut thot El Hayyul Qayyum, ai është i gjallë. Ta sikur thot të po dënim i gjallë. La ta akhuduhu sina. Gjallëtia sosiojuga, at nuk e ka pasqoti azume. Ti i gjallë po i dakt ti, bën gjumë vdekën. A pse ka dallimin? Sien i njëjtë. Nëse ke mitli i şey, nuk është i gjallësh me tasqush, ai është i posaçëm. Apo, ndë Allahu thot në fund të sues el-Ikhlas, Wëllm yken lehu kufun ahad askosh nuk është i barabartë me të askosh nuk është i ngjajshëm me të absolutisht ai është i posaçëm ai është i vetëm and e shohse Allahu xhalleu arti ësht posaçëm është i vetëm nuk është i ngjajshëm me të çka i bën këtë raport me një i bjesa atëra edhe dashuria jo ndaj ti duhet të jete posaçme atë respekti duhet të jete posaçëm e admirimi duhet të jete posaçëm Gjithë shka në rapartë me të është e pasachme Pasi ajo është i pasachem dhe ajo është i vetër Kështu i ndonë Surja e Koroni të gjera Edhe kjo ajet kështu i ndonë Lëhu ma fi sëmavati wa ma fi lërdh Kër bje fjerë të këgjallëria Ajo është i gjallë një një dhejkon Apo? Ajo është i gjallë një një një një një një një një një një një një një një një një një një E ati është krejtë që ka kënë që e që ka kënë tukë. E ti është. E ju që ka keni ju, kurë gjë. Ju gjeni shrujëzues. Aqë së jep leja i me shrujëzues. Nësë i me përnavë, nësë kemi alëzën ndorënë, gjdo ndorë në gjë është ndorënë të ti, lehu. Lehu kjo është për prozi. Krejtë është e ti. Ma fi së më vadë vë ma fi lë ardë. Që ka kënë që e që ka kënë t Allah ka përmend çka konçesh ka kuftuk, gazetar nuk din, tjetër postçive ka kuftuk, sa so, din çka të tjerë? S'din. Andaj a ti është edhe çka ka për ti çive të tokës? Mirë, po ka përmend atë çka dimë na, çaq. Atë çka dimë na s'kem korrjo. Atë përnaç nuk e dim, ma kem, edhe më heq ato që e dim se kem, e ato që nuk e dim, edhe më heq nuk e kem. Ana gjithë shtort e ti, ato që a dim ti, ato që nuk e dim ti. Ato që ka e njëti, a që ka nuk e njëti, ndëhu, e ti është, që ka dëndë bënaj me këtë. E për me të regu se ti s'ki kur gjendor, se aje ka qdo gjendor, me ndëllëdhji jashfeo indëhu illa v'idhni. Kush ka mundësi me ndërmjecu të kë aje, palenit i. Ndjët e gjyëkimit, njerësë do të kërkoj me ndërmjecu, Në të kjenë neoj me ndërnjë me cu, sikë është në mdënjë amë. Gjikorë së një kryinë punë që është duhet, të shkën të këfiloni, në gje filonim. Në ndërnjë me cu, a mosh me me këtë i qëtë punë? A mosh imi dunia të imi ndërnjë? Këtë dërnjë me cu, këtë dërnjë me cu. Në këtë dërnjë me cu, të njëri palenë e të jetër. E të jenë të levonë, duhe këmë një punë Në ferrotekë Allahu ndërë të këllushë të këllshë qëllshë cannot të më mleje hi që kanë më nyhë hi hojë, hiقë ni që 매�aj edhë të et e në me alë të thinkë ndërë të në rësë to... to... të melekë të dërë të gej lluhë do questione Shanna së nuk në mundëst ان mënyësi të këllshë illa min dhaj di kanë Bië Përveç për t'japë Allah u leje, lej me njëshë u, vë jë rëda. Këtu e në kushët. Leje Allah u Gjallahu anë, lej me njëshë, kuj do njëjapë Allah u leje, vë jë rëda, edhe përkoshti kënaqë nëjë. Këtu e në tri gjera. Leje Allah në njëri që ndërmjeçën, dë, edhe ajë për këndërmjeçën, tëre. Allah nuk japë lejë qëtë kujtë. Në kjo është më andei titas allahun sura taha wa khasha'at al aswat lirrahman fala tasma'u illa hamsa ditë ndjekimet khasha'at e asvojt të gjitha zërat pushojnë siklet kurrësh jetësi absolute khasha'at herë të para zotit xhelaluha s'ka më fjal as nuk zgjan kurrësh shikojnë dunya flas gjithë kohë kush don Se kjo dënjë është dënjë e së këros, i ka e pëllohë le kujtë dëmë në kultër, i ka e pëllohë Këtu flasin për Allahën e për përnë e ti, e për muslimant, e besim tërë, flasin Mirë për shpeti këmë rrita, jo më bjullë zëtë i guinë Zëgë zënë kërë kërë shënë volë Ati është ndryshë Ati është dëshmohë të realishtë, hajde të shko flasin për O këshë ati në asuatu d illa hemsa. Par nëmësh këtë ajat, e parëmënu pak eshe, Subhan Allah, madhëshlina Allah gjëllë u ala dhe da. dopsi në rabve ti. Nuk fletë asë kush, felatës në u illa hemsa, dhe nuk ndëgjën të ardit asë gjë, përveç se një loj shushurime. Qëfarë shri hems është një loj kër të esë njërën malë. Qëtësia absolute, nuk dhënë që ka për të dhjën eqë, Nga si gi, në nga rkesë, nuk përmën, apasur mëshë, apo të bjëndi shka, më ka, në malë, nësë nuk njetë asë përërëse, shushurimeve të këmë vetua që esin bë gjithët që kanë rapën, që këtë është hemësa. A në e kështori johë me lëkëtë jamë, shudit në gjukimet, asë kusë nuk gëzën në folë e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ka iste e para iste ata fuqia te mardhsi dhe xellia e dyta pronesia dhe leja e treta te dija ya adam ma baina aidihim wa ma khalfahum allahu jallahu adil at ce ka ash per atyna ce ka ash per atyna ce ka i pret te ardhm bes ayadin te ardhm gayiban as suf n gaden as suf n gaden bes allah jallahu jalaluhu Kur kush nuk din Absolut eshtë të ardhën Astë shëndeket e ti Astë së ardhëmes e ti Astë të furnizimit e ti Astë vdekjes nuk din Asë kush nuk din që ka ndod nesën Pos Zotë të gjëllë Ja Allahumma benë e ndihim A i din qëfar kërë kërë për atyine Wa ma këllfëhum Edhe aje din të kaluar dhe tyne Sa so, kësën të kaluarën Kush e din që ka ndod Pos Allah o gjëllë dhe që dhe lërën E kaluar e kalbëj pejl Par asë në kriju, Allah Gjalli dhe Vala, masë në krijuar, kësh në kdo më? Sëtë mënorë me zbulu gjëratë saktuarë, në basë të vijë, në basë të vijë, në basë të të dhikë, në që ka po, shumë i të të hamendje e kësh të mërra. Nërsa, realisht qëfar kanë ndohë, si është kriju njeri, për qëka është kriju njeri, e kaluar e a njerit, kësh në kësh në këtu? Vëqë Allah Gjalli dhe Vala. Ya'lamu ya ma bayna aydihim wama khalfuhum. Kreçka ka bëmiu, përpara për e përmas. Gjithë ai dit. Wala yuhitun bi shay'in min ilmi illa bima sha. Yu, nga, çka kjo është prollon? Apo ai e din kreçka ka për ju që ka pasur. Ai e din. Ndërsa ju wala yuhitun bi shay'in min ilmi. Nuk ka mundësi me mua nga dia Zot gjendëra. Përveç ajsa, jepë Allah gjemë dhe vëna. O la ju ehtu në vëshejmë në ilmihi illa bima. Shë? Së në mërë. Së njërë, a kanë pasënë, si kejë qëka ka, ka me zbulu? Jo. Së të shkenë, a njësi parën që vjetëtë? Jo. Pëse? Pa të qëkënirë ukonë, që të ure ka pasë, që të majë ka pasë, këtë ukonë qëkënirë ukonë. E pëse, këta këta të pëzbulënë? Qësë se jepë Allah m Ka shumë gjyra, janë halami seriozëm. Lidhje në sonën me to të s'ka. Lidhje s'ka me to. Jo në kësmas. Jo lërë në qelë, në tuk, në tuk. Sot Shkenca është e dërzuh me para shumë gjyrave njerët. Sa so kanë arritë me zburunën nga tru njerët, shumë so ka, so për akavë. Sa ka sot Shkenca përgjigje për shumë gjyra që kanë për njerën, njerën, njerën. Jo jash njerën pak, sa so ko halon me uzbulu të njeri, apo, e pse kështu këllë, sa, so, ata, ata minojnë që, jene tu uzbulu, sa so, po e për e leje, ka që, ma shumë smundë, ka gjëra që, kërë së kam izbulu, kërë, gasa la osep leje për to, përndaj, smundën, sa so, ko smundën të kallurën, jo ndek me milion e njerë, sot dërështa, e për para qështu Allahu Gjallaj Njërëz e ka mundësu me një oftë atë të së dhamë për të dëshmu e përsin e Allahu Gjallaj Ndija dhe dëpsin e Rabë për bërëtësaj të i bindë Allahu njerëz në në nështrahun një njerëz bindun e nga se mërni nga dija aqësa u japë Allahu Gjallaj Ndija andaj wa la ju hëjtune bësheim ilmi la i masha wa si akursi juhu sëmawati wal ardhë ka përfi kursia ti kursi, kursi si shprejje, në gjuhën arabe i thonë vendit ku mrejti i vendus këmë të ti në kështë zbëme paramenu zotin gjendë në gjelalu në në nëse në nuk mune me për, nuk mune me përsetu formë në ti së mune me në bon. kështë me bo është jashtë ta mundësive tonë mirë po kursia e Allah gjellë lëvala në botër e juaj kursia është e që i vendus mrejti i këmët Apo, e ka arshin fronin Edhe ka një venë kuj qëtë komë të mretin Kësa e të në arabisht kurësi Allahu pot, kurësia Allahot nuk di nga që fara është ea Wasi a kurësi gjuhus se me va të ular Kurësia Allahot është, së so kejtë qëtë e të uka La ilahe illallah Qonë më të thirë është ja po Sa është Allahu gjenë le ola më të shtorë dhe i mad Kujnë jo Në në shtremen për ule dhe zotë gjenë le ola Nëse kërësia ti ka përfi, e sa është arësh i ti, e sa është mërësia ti, e sa është mërësia ti esë, ku e në këtë? Qëtë se i vogëli e, sa i pëvlerie, sa kërë kërësh i heqë? Nështë Allah u gjallaj ka mundësu njëri që, apo, ndaq besër, ndaq mes besër, subhanë Allah. Nëndaq në shtërahu, ndaq mes në shtërahu, ta ka mundësu këtë dëmjë. Kjo mundësi që Allah u ka e për njerëzë, e ka në k Allah ka darë që njerëzët me dëshuri, me bindje dhe vëllët të nështronë nga se argumentet për atë njerëzëve, jeta njerëzë, nuk ka ku me i qu njerëzë pas të Allah Gjellewala nëso njerëzët e kanë keqëpërdorë këtë liri, që ha ka dhe në Zotë Gjellewala në nërën se përmështë të lirija me aritë kulmin e roblisë dhe Allahutë duke ushenu në rëm dhe Allahot, e zëtnin dhe i gjdëgje pas taj nën këtë, njerët e kan keqëpërorë këtë i dhjëtër. Wa ka mundësu me fol, e ki lirin e shprejurit, e ka mundësu Allah më shprej, e kan keqëpërdorë, duke fol keqëpër Zotë Gjellewalla, subhanallah. Wa ka mundësu lirin e levizës, levizë, e kan keqëpërdorë, në drejtime që Allah sërë të kënaqë në tërë. Wa ka mundësu shumë gjëra që ati ti përullen, ata e kan keqëp E për kjo nuk është jashtë fuqi së Allah, kjo nuk është jashtë dhije së Allah, aju ka mundësu, e këni keqë për dorë, do të dhjën dhita lëgarisë. Ka këni më shku, ka komit njëri, nëse kërsi Allah ka përfri keqë ka kanë qie në tukë, e ku është tukë përbalëqilë, e këni pasua kanë aritë shkencëtorë me zbulu, do të vetëm sistimin djelorë, djelin edhe planet e tjera, ku edhe tukë apën pjesë. Ku është toka për boll të tëra planeteve. Merni menë to përmëj me të cilik kanë kanë kan, kan, kan përshkruajmë kan të vizatu, si duket. Është për boll diellit. Toka është gati sfieta apo. Është një grim se vogël, për boll diellit. Ndërsa si bazburimi më shkencorë, dielli në raport me të sistemet e tjera sfieta apo. Nuk sfieta do të ka galaktika tjera të tëra jashtë galaktikës që na jetojmë, kozmosa. Ku ka sisteme të tjera jashtë sistemit diellor. Atëherë që Tuka nuk shihet as me mikroskopin e galaktikës nuk shihet atu. Çka është e vogël përballë të tjera galaktikave. Embrava kësaj një insan që i thot Allahut, "Jo, unë s'du." Zot ha. Edhe Allahu është qenë e kujdes për të e i thotë oj shkret. A di ku ti me shkuatë, ku dhe me dalë, në të nëmë të kanë dorë. Pra ndaj, Allah o tjep me kuptu se, mos në mërëzit e ti që besën të, edhe ta që për të shqetsojnë, edhe që për të bëjnë zhullonë, kaj ti kanë dorë, vëllohetë. Kaj ti kanë dorë, kur dënë ja unë alë, kur dënë, kaj ti kanë dorë. Po ti binë në dhe, ti ushqeje zemën dhe madhështin dhe Allah o të bare këtë talë, Bëhu krenarë, bëhu bëndë, i bëndë, i bëndë, i bëndë, i bëndë shumë Në bështetë në zotë në gjëtë në warë asë e kajtë dorë tijërë, të kurë gjë zdëllë jashtë Asë për shtetë ti, asë di esë ti, zdëllë kurë gjë është kësaj Vasi a kurësi gjëhë së më avatë valërë, kurësia ati, një krije se ti Apo ka përshi, që i bin ka përshi Ja ka kalu në madhëshkia në madhësi qeve tukës E së e ka kalu? Zdimna, nërsa për për për për dhatë herë, për eqë në rëzimna asë. Më shëlloh për me më dhësa, kejtë qëtë kejtë tukëmë. Vële jë uduhu, hefëdhuhu me tër këtë galaktikë, e shumë galaktikë atjëra. Në në tukë matë me, qëka? Në kilometra, kaqë kilometra. Adënë së ashtë në vogëllë kjo, në qëka që matë? Kur dolin njerë, jështë të tukë. Njësia matë se së më sështë kilometrë, të su në matë matë me kilometrë, matë me kilometrë i vugli, jashtë të akësaj shkenë sërë, me këka matëm? Lërgësia kësoj, pikësoj, është qëka, qësë me këka? Me shpeci e drites. Apo? A dhe nësë so shpeci e drites? Tre qëmi kilometrë në sekundë. Apo? Në si e matë një ni metri që që që që të metra, një kilometri që që që metra, A, këmë në në në nëma që më në këtunja. Kur delë jashtë të, kësaj të voglës që kebë, në smatë mo më, më kilometrë, në smatë mo. Si me matë të na, pashër, e largër e që në shambu. Në po. Hapsila kësua është që që që milimetra. Në so, shë, Allah, kësë. Në shë dërë kjo, matë me tjera senë të. Milimetrë shëmë i Dhe dujtë qëka matë madhe. E kur deli ashtu kërë në në në në në në në në në në në të të. Veq përflas, ato që ka kene mujtë na me mri, me, me kokën tonë, me afrupak, matët me një, njësia matë sërkush, me shpejci dite, satë. Ashte madhe qëkaqë. E shpejcije edhë është 300.000 km, para 300.000 km në sekundë. So kalënë për një sekundë, i bjënë 300.000 km. 2 sekunda Parëmës është e madhe E duke u largu pejtokës të në lezër Tani së kanë një sekundë 2 sekunda Që shumë është e madhe ma. Kjo së kanë aritë shkenstarët me zvullu Kjo së kanë mëkët njëri me zvullu E vrejnë atje Tani fillan të të që anës jë si masë Në vit shpejtsi drite Hajë që të në karkënë torësaj bjën kjopë Në vit shpejtsi drite Në sekundë 300.000 km E në vitë Haber s'kem nëse i bjenë këtë puna për. Pasaj shkujnë qikaxë, qikaxë, dhatë, nizet vjetë shpejci drite. La ilaha illallah. Tredjedhët vjetë shpejci drite. Sa so është e moda, Allah, për? Sa so është e moda? Kjo vëqë, në që e këna e këtë me të bulu, njerëzit. Dhe që ka marra menësa, vëqë në flosëm shifra ide s'kem së so është e moda, për? qaita allah do të kujdesë për ta. Wala yauduhu hifdhuhum. As nuk e lodh, as nuk e ngarkon, ai sfudhuhuma, kujdese për këtkët ajerman, edhe s'tharron timë kur ne zuat. Apo ti 3 metra me tomit të ujit ti hum. Son sonërën edhe bubrecin, edhe mizë, ymbo kallavlak, habitësh. Allahu jalla wala kujdeset për këtë gatikt, e shumë galaktika që e pa çush çush maut të këna punë. Wallahi e udohu hidhuma. As nuk e llodh, as nuk e ngarkon. Ande Allah xhella xhela lë thot, e ka kriju qietet tonë që çka, wama stana min lugub. As nuk e na llodh, as, absolutisht. As nuk llodhet, as nuk ngarkohet, as nuk habitet, as nuk i përzihet, absolutisht kujapo. Sa, wohu wel al ali ul azim. Qase është mbi gjithë këtë Ali i lart, i ngritur e lazim, ai është padositori duotë më e mabë me zamërtë juaj, me vepët e juaja. juaja. Prandaj, një ajet me gjitha këto kuptime këtu, kë të pak, vallaj kë çka i tash kë të pak, çka meritan të flitet në këtë modështor. A më këtë anë më të mëkon kaqë më? Gjithta këtu i ka përmbledh. Andaj është ajeti më modështor. Andaj është ajeti më i madh Kur'an, që Zoti xhellahu ala ka përmand. Prandaj të lexojmë ajetin kursin me kët prjetim, me kët modështi. Në këtë bindje që ushtrim zëmbratuna në shtymin e Allahut e kenari e mbështeten te gase shikoj kush është ai Zoti që ti ke thon la ilahe illa allah ti ke thon Allah ti ke thon uniam besentar na ca e ka zënë shikoj kush është veç çka s'na ka mësuar me ditë ai sa është e madhe e sa konga e që s'na ka mësuar me ditë s'dim na për toa basta tek sa na dim çka sa so ka kujt për ta atë kursia çka s'dim për ta po A është krej që kjo Allah? Ja. Vetë që ka që me kune Allah, sa so është më dhe këtë të tërë, subhanë Allah. E sa so ka për te i kësoj që së në ka kalëzur për te, Allah edhe në mësë mire. Dhe kjo përën, mulloj me e dashë këtë zëtë me plet zemën, plet shpirt, e me unë ështëru, edhe asë kujt mësë me a posë frikën, posë ati, edhe mësë me nëshu asë kujt posë ati, edhe nga asë kush mësë me mësu, posë për kur kur skon do asoj me posi e kështu e kështu më lan nga ato që thon e nga shumë gjëra që mund të thuat prandaj allah xhallahu na i mbush zemrat tona me dashnin e tij e na i mbush zemrat tona në me madhshti dhe me dremdë për ulën e tij e na mundsoft allah xhallahu na që në këtë jetim të ndërtuam me ai e për ulën e çdo ndërtimi nga ata që zoti i ndron edhe nesër ditën kur heshtë zrati edhe pushon sidat korkosh allah na në mundsoft që nga ata që i tëndarë uvarat sërbjur dinejëki ve ka'j qëtofondë allahë shqoër rëht u sallamë a na muhammadu, a na alih, sallamë a sallamë a sallamë a sallamë a sallamë a sallamë a sallamë a sallamë a sallamë